וללא כהן מורה וללא תורה. וישוב בצר לו על אדוני אלוהי ישראל, ויבקשוהו וימצא להם. ובעיתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות. וכותתו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוהים הממם בכל צרה. ואתם חזקו.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 את אדוני אלוהי אבותיהם, בכל לבבם ובכל נפשם. בכל אשר לא ידרוש לאדוני אלוהי ישראל, יומת. למן קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה. וישבעו לאדוני בקול גדול ובתרועה, ובחצוצרות ובשופרות. ויסמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו. ובכל רצונם ביקשוהו, וימצא להם. וינח אדוני להם מסביב. וגם מעכה, אם עשה המלך, הסירה מגבירה, אשר עשתה לאשרה מפלצת. ויכרות עשה את מפלצתה, וידק, וישרוף בנחל כדרון. והבמות לא סרו מישראל, רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. ויבא את קודשי אביו וקודשיו, בית האלוהים, כסף וזהב וחילים. ומלחמה לא הייתה עד שנת שלושים וחמש למלכות עשה.